لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويؤفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخيرى الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال Të nëruar vëlezër dhe motra besimtare, sot datë është shënon 8 mars, është një datë e cila i kujton shumë micës e njërzve ate që shuhët festa e gruas apo festa e nënës, ku shumë prej njërzve anëmban botës e kanë bërë zakonë, që pikërisht në këtë datë të përkujtohen për prindin e tyre, të përkujtohen për kujdesin ndaj tyre, të përkujtohen po ashtu dhe me ndonjë dhuratë simbolike si dashuria ndaj prindit të tyre. Ndërkohë feja islame nuk është se i ndalon festat e tilla në aspektin që ne nuk duam të respektojmë prindërit tanë. Apo duham të hevim poshë për ndritan Mirë po feja Islamë në ndalon ne i Të i përngjasohën popojve të tjerë Në ndalon ne i për i të i përngjasohën Me atyre njerëzëve të cilët mjaftohen Duke respektuar nënën Apo prindin e tyre Pikër ishë një herë në vitë Dhe kjo rëziku i kësaj nuk është fjesht për njësima të pokoj, por është hedhje posht e printit në të vërtet, në thelbin dhe esenësën, se qëpar ka tashme në tregu Allahu Gjellale Gjellalu në përkujtesin dhe respektin që duhet të kemi nda i printrve. A mozval e meriton printit të respektohe, të përkujtohe, të idroshë, diqka, pikrish një her në vit, jo pasha Allahumë. ني حديث چه ترسمتون امام مسلمي نسحيون ادي nga عبد الله بن مسعودي فتقي پیغمبر عليه الصلاه والسلام ارذم انفو ثم رذم انفو ثم رذم انفو من ادرك والديه او احدهما فلم يدخل الجنه فتقي پیغمبر عليه الصلاه والسلام është i poshtruar është i poshtruar është i poshtruar e ka përsëritur fjalën e tij tre herë për me treguar rëndësinë e asaj fjale që do thotë më pas kush është ai njeriu që është i poshtruar ai njeriu thot Peygamberi alayhi salatu wa salam i cili ka arritur moshën madhore të dy prindërve të tij ose së pakur të njërit prej tyre dyve dhe nuk meriton të futet në xhennet Shikoni këtë hadith madhështorët që e trasmeton imam muslimin nga Abdullajbën Mesrudi, është i pështruar, thot pejgamberi a Alehi Salatu Veselam, gjdo njëri i cili arrin, pleqerin pra dhe moshën madhore të dy prindërve të ti, o se njëri të prejtyre dyve dhe nuk fiton gjennetin, qka dhe those gjenneti që ndroka shumë afer, respektiv dhe njëri dhe kujtësi që duhet të ketë njëri u përprindë e këti, ose së pakur për njëri për e tyre tyve nësë është gjallëgët e njëri. Madje, si gjithë cekë më vëndë të trasmetimet e tjera, argumentet e tjera, edhe pas i kamë vdejë kur që të ty prindët njëri u mundet që të respektojë ata të ty për, për me fitur gjennetin. E pra, islami është një fej e cila ne dhe në mëson moralet më të larta, Năm sonë virtytë të më të bukura dha virtytë të më mira të mos mjaftohet njeriu me prindin e tij, ta shikojë, të kujdesë, shikoj, të thëdorë diçka apo të mendojë se paska një prinç që ka qenë që ka qenë në shkak për ardhmën e tij në këtë dynja pikërisht një herë në vit. Kjo është vërtet një krim. Kjo është një fatkeqësi. Kjo është mos falëndërosh të, të mirën. Kjo është i përshkufër nimetit të mohosh mirësitë të Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj dhe Allahu جل جلل në Kur'an famalar, po ku ashtu dhe pejgamberi alaihi salatu vesselam, ne plot argumente të ndryshme na kanë urdhëruar dhe jo këshilluar. Bot fjalë për urdhër, një shkallë sipër këshillës. Pra më shumë se këshilla është një urdhër që ne të bindemi prindërve tanë, të respektojmë ata ashtu, ashtu si ashtu siç duhet dhe të u ndohemi gjithmonë të fitojmë kënaqësinë e tyre, sepse nëse fitojmë kënaqësinë e tyre, kemi fituar kënaqësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Sot Allahu Jalla Jalalu Qur'anin famalat wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahman ala wahmin wa fisaluhu fi amain an ishkuri li wa liwalidayka Sot Allahu Jalla Jalalu kemi porositur njerin dhe kemi urdhuruar at të ketë kujtes dhe të binde të rëspektoj dy prindret e ti, të shikoj mirë, thotë, të qështjen e dy prindrëve të ti. Edhe pastaj ku thotë t'i qka Allahu Gjelle Gjellalu, që është tepër e rëndësishme të kujtoj njerëzit, jo njëherë në vitë, por shtotit. Thotë, hamelet hu umuhu wahna na ala wahnin. Embarti thotë nëna e ti, njëri unë pra, sa ishte i vogun, thotë, vështirësi pas vështirësie, sa nëndë mui në barkun e saj Paset të duha fisalu huvja amen edhe shkoputja për fundimtare nga gjiri i nënë së vetë pëhet pas dy vjetëve. Pra nëse nëna e shikon që femia i saj mundet të pi i kjumë është akoma, atëhere mundet këtë të vebroj dy vjetë reshtë pasaj mundet të lera të fëmi, sepse a i fëmi është i af që të haj dhe ushimet e tjera të haj dhe ushimet të jetoj si fëmit e tjerë këshëmëral, pra fillon fëmi u të rritët, të forcohet, edhe të marrë ato, të, të të fitoj ato sendet e tjerë që kanë fituar dhe fëmit e tjerët për para ti. Mirë po në të njëjtën ko, kjo ajetë kërani në kujton në veti shka. Në kujton tre episode, apo tre etaba, që kur njeriu nuk mundet t'ja shpërplej prindit të ti, a i shumë sa prindit ka për për te pëbëd fj fjalë fërshtirsisë që përmendi Allahu xhallaxhjalalu kur e mbajti nëna birin e saj foshën e saj apo krijesën që kishte që kishte formuar Allahu xhallaxhjalalu brenda trupit të saj plot 9 muaj siklet pasikleti vërtirsi pas vërtirsie pastaj pas i vjen de vërtirsia e madhe e lindjes jo nuk mjaftohem me kaq por dhënë vër de vërtirsia tjetër që maksimumi do të, të heqë patjetër ndihme nga më të ndryshmet dy vjet rreth që do të mundohet nëna të rri vetë pa gjumë në mënyrë që fëmia të flejë gjumë do mundohet të qetësohet vetë në mënyrë që fëmia të qetësohet do mundohet te heqë lloj lloj sikletesh dhe lloj lloj peripecish vetëm fëmia të rri rahat atëherë të gjitha ato sende njeriu kur ritet i haron ose ndoshta i kujton por nuk e shpërblen ose i kujton por nuk e falenderojn ose e kujton por e kujton një herë e kujton nënën e, në reformën e shpërblimit një herë në vit ndërkohë bejta ambeni alaihi salatu vesselam Për në thotë fareqarë, thotë rëgjime enfu e ka përsëritur të reherë, është i përshtruar e njëri i cili e drake e bëvehi, au ahadahuma falemjet hulil gjënë, është i përshtruar e njëri i cili ka rritur moshën më dhore të dy prinderve të ti, e në të njëjtën koë, dy prindëri ose njërin prej tyre dyve dhe në të njëjtën kohë ai nuk di se si të fitohet gjenetit nëpërmjet prindërve të tij. Në fundin e ajetit Allahu xhallal xhalal që e përmenda pak më parë për në ato në ato tre etapa, thot Allahu subhanehu ve teala në fund: "E nishkuru li wa liwalideik", që do të thotë kur njëri më falendero mua, në të njëjtën kohë falendero dhe prindërit tuaj. Falendero prindërit tuaj të cilët bën kaj shumë për ty sa ishe i vogël. U shërcuon ai shumë për ty sa ishe i vogël, andaj që duhet të më falenderosh mua sepse unë te kam kriju, të falenderosh edhe prindit për gjitha të gjitha to mundimit që të kanë qenë, të gjitha to mundimet të cilat i kanë përjetuar prindër, sidomos si nëna, për ty o njeriu që ti ti ishe më i qetë, më i rahat dhe ti të ishe i lumtur dhe i gëzuar, atje nëse të shikoj do shikojmë ndonjë nën e cila është në gjendje të mbajë 10 fëmijë, 10 vogëlush bashkë, të kujdeset për ta, t'i ruajë ata dhe të japë ndoshta dhe jetën e saj për të. Ndoshta janë 10 fëmijë që nuk munden dot të mbajnë nën vetme. Edhe këtu po shikojmë në ditët e sotme. Po shikojmë në jetën e përditshme, po për shikojmë dhe shturin e madh të njerëzve, të cilët nuk duan të dinë se ç'është familja, nuk duan të dinë se ç'është prindi, nuk duan të dinë se ç'është nëna. Ndërkohë Allahu xhallaluhu quan atë faraj qarë që më njëherë pas falendërimit Allahu të subhanahu wa ta'ala duhet të falendëruat edhe prindi për të gjithë, pra të shpërblehet prindi për të gjithë ato mundime që ka hequr kërprinë, si të mos nëla e ti pikëri shpër foshin esaj për fëmin esaj, për vëblushin esaj për fëmin esaj Andaj dhe disa prej seleve të në të parë, disa prej tabiinve në komentim të ajetit, kur thotë Allahu Gjellë Gjellalu, enish kur li, vali, vali, dejke, më falendero mu thotë Allahu Gjellë Gjellalu, por falendero edhe prindër i tuaj, kanë thënë disa prej tabiinve, që falendërin i vërtet për ta quar në vend, urdhën Allahu Gjellë Gjellalu, Bëhet fjalë kur ne së paku ta kujtojnë për indrinë 5 herë në ditë, ashtu si kura adhërojmë Allahu gjeraru, në gjellë e gjelarë, 5 herë në ditë dhe kjo është falendrim da i Zotit ton kryuës dhe funizuës, në të njëjtë në kohë, duhet të shikojnë mirë, të kemi kujtesë, të emi vigilëm, të është problemë për indrinë 5 herë në ditë, Përderi sa Allahu Gjerële Gjellaru I ka sjedur të dyja falenderimet Të bashkuara bashkë në një ajet të vetëm Falenderim Allahun Do të thot, thot madherim dhe adhurim Falenderim dhe i prinderve Do të thot për kujtesi edhe shpërblim Andaj i dhe njëri u mundet ta shikoj çështën e prindit ashtu siç duhet Islami nuk nuk na mëson ne të kujdesemi për prindët, ti shikoj ata një herë në javë apo një herë në muaj apo mos os zot një herë në vit. Jo jo, po bëth fjalë jo vetëm për ditë, po pesë herë në ditë. Edhe nëse prindrit kanë vdekur se lefët të në të parë e kanë gjithë rrugën e tyre që të fitojnë kërnajsin Allahut Subhanahu Wa Ta'ala shumë prej tyre kanë bërë lutje sa her që falni namazin e adhëronin Allahut Subhanahu Wa Ta'ala e madhëronin atë ai lutëronin e, e falendëronin këndonin Kur'anin binin në ruku binin në sjedhë këndonin te hayatin bënin pra rritet uh, nga më të ndryshme të lavdërimit nga më të ndryshme të Allahut xhallal xjalalu edhe së fundi në uljen e teşhhudit i bënin lutje prindër për prindëtet e tyre duke thënë o Zot Fudi dy prindet e mi në gjennet O Zotë më shëroj dy prindet e mi Andaj dhe njëriu pra nuk mundet Kur t'ja shpërblej Të gjitha të mundime që kanë heqër Dy prindret e ti Sidomës nëna e ti Sidomës në ato tre etapa Për të cilët në foli Allah gjelaru, Në Kur'anin famëlar Vetëm se duke ndi njërë Më njësë e mbrëme duke thënë Prindret e ti Le pe peqe, urdhëro Dhe unë do të sfatohi urdhin tënë Nuk duhet të më ditë është hidrot Allahu subhanahu wa ta'ala nëse gëzohesh ti gëzoat Allahu subhanahu wa ta'ala në një ajet kuranor tjetër Allahu jelle jalaluhu وقد ربك الا تعbudu illa اياه وبالوالدين احسانا زoti y te ka caktuar qe mos ta adhorosh vetem se ate pra mos ta adhorosh vetem se ate qe te krijoi vetem se allahun e plot fuqishem pasaj menjer e kalon qeshet tek prindit u thot dhe dy prinderve te tua dy prinderve tuaj duhet ju bashmir atyre menjer pas adhurimit allahul jelle jelalu vjen e ka renditur allahul jelle jelalu respekti ndaj prinderve madje ne hadithet e tjera pejgamberi alayhi salatu wa salam kur na ka treguar se cilat punjan me të mira ka thonë të adhurosh Allahun duke mos i shoqëruar aty shok. Pastaj ka përmendur pejgamberi alayhi salatu wa salam çështën e prindërve, respektin dhe kujdesin që duhet të kemi ndaj tyre. Pastaj ka kaluar në çështje të tjera siç është lufta për hir të Allahut xhinala jilalu. Nevë sot e dimë fare mirë që ose kemi lexuar dhe kemi mësuar dhe jemi informuar që ai njerëz i cili vdes në rrugt të Allahut xhallaxjalalu Gjell ka shpërblime të mëdha, ai shpërblime të mëdha sa shpirti i tij vendohet në trupa të zogjve, në trupa të shpendëve, edhe pse trupi i ti tij është në varrin e tij, shpirti i ti tij është duke notuar apo duke udhëtuar apo duke fluturuar në përvente të ndryshme të xhenetit, thot pejgamberi alayhi salatu vesselam mir po jaqë Allahu xhallahu Gjell xhelaluhu në Kur'anin famala ashtu dhe pejgamberi alaihi salatu vesselam në sunetin profetik po na mëson se menjëherë pas madhorimit të Allahut xhhelaluhu Gjell vjen falënderimi, shpërbërimi dhe kujdesi dhe për kujdesja që duhet të ketë njeriu kundrejt përlindjes së tyra wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana e ka caktuar zoti i yt dhe ka urdhëruar në formë të preri që mos adurosh vetëm atë pra vetëm sa Allah. Allahun jalla jlaluhu dhe të prindërave tëu bashmir, fe ima yablughana indaka al-kibra ahaduhuma ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahum ma uf nasa ata te dy Kanë arritur moshën e madhërisë, moshën e pleqërisë, ose thotë njeri për e tyre dyve, felat të kulla huma ufinë, mos ju dhuaj atyre, of, pra mos ju bëj naze prinderve, nuk du të bëj këte, nuk du të bëj atë, më mërzite, u loda, kështu u ashtu, e loj loj fjallës që ne bëj të gjemë sot, nga fëmit e vegjen, edhe pretendojmë se kjo të tjetë ardhme një vendi, kur njeri u nuk din të respektoj familjen e ti, kur njeri u nuk din të kujdeset për prindin e ti, nështu Nëse njëri ju nuk din të respektojë nënën e vetë, nëse njëri ju ashamatohet dhe nuk din të flasë dhe të mëshirojë dhe të tolerojë me përindin e ti, qëfar mendoni me të ardhëmë në kërë njëri kur të rritët? Mendoni se do të mëshirojë njërizit e tjerë, do të mendoni se do tjetë tolerantë me njërizit e tjerë, atëherë fati një kombi dhe fati i atë dhejtë, apo fandi i fati një vendi, një qyteti, diri dhe një fshati, gjithmonë varet nga edukata e mirë që ka njeriu fillimisht me vetveten e tij dhe kujdesin tolerancën që duhet të ketë ndaj familjes së tij, kryesisht ndaj prindërve, aq më tepër ndaj nënës së tij, edhe këtu fillon pikërisht dhe lidhshmëria e një shteti dhe një vendi, nëse do të, të shkojnë bashkë, atëherë bëhet fjalë që të rregullohen çështjet brenda familjes, nëse rregullohen çështjet brenda familjes, pastaj tek fshiñësia te komshiu, e pastaj tek kret mahalla e kret lagja, e pastaj tek vendi dhe qyteti, edhe tek vendi dhe kombi kështu na mëson islamin kështu na mëson Kur'anin kështu na mëson pejgamberin Muhammed alayhi salatu vesselam fala taqul lahu ma uf musu thuy atyre tyve wala të nëherhuma, wakullahuma, kohlem kerima, dhe mos i shiko ata mesy tjetër, mesy të shtremër, mos u mundot të flasështë atyre me fjal të këqia, por thot, flitju atyre me fjal të ëmbla, flitju atyre dyve vërprinëve, me, me fjal të mira, me të cilat ata do të gëzohen, dhe nuk do të hidhëroen, sepse nëse pejgambini, a.s. me i hadift në ka thamë, e taku dawete al-mazlum fa inaha laysa baynaha wa bayna allahi hijab kini kujdes dhe ruhuni nga lutja dhe nga duajat i personit te cilit i esh ber padrejsi sepse ndermjet saj dhe ndermjet allahut xhel xelalu nuk ka penges dhe nuk ka perde imagjinoni tani nse prindi te bën dua per keshi o njeri pasha allahut nuk e pervdek derisa ta perjetosh se çfar sikletesh do te heqesh pa vdekur akoma an ne boten tjetër se çfar ka përgatitur Allahu xhallaluxhlalu Gjell për ty, atë nuk e di ne, se po bëhet fjalë për një botë me dimensione të tjera, po bëhet fjalë për një botë që është gajip, është e fshehtë për ne dhe dënimet dhe ndëshkimi i Allahut xhallaluxhlalu Gjell është tepër i rënd. Nëse ne arrim deri në atë grad, sa nuk nuk i kujdesemi për prindërit tanë, nuk i tolerojmë ata, nuk i mëshërojmë ata, nuk kujdeshemi ashtu siç duhet pra, edhe së fundi ndoshta meritojmë dhe mallkimin e tyre, nuk ka krim dhe fatkesi më të madhe kur njeriu nuk do të vdes derisa lutja e asaj nënës dhe atij babai ku drejt fëmisë të tij nëse është hak pra nëse është vërtet dhe e drejt, atëherë do ta kapi akoma sa është gjallë në këtë dynjë qëtë <tod> Allahu jelle jelalu fa la taqullahuma ufin wa la tanherhuma wa kullahuma qawlen kerima mosë tërgohë me ta i vrajë si e li me vrajë dësi dhe thua i atyre fjallë të ëmbla pasë tët Allahu jelle jelalu fa la taqullahuma ufin wa la tanherhuma wa kullahuma qawlen kerima wa khfidh lahuma jenaha dhulli min al rahme Oqë rob i rrahmehuma kama rrbiani e zgjira dhe shtrije dorën tënde të përujtinis shtrije dorën tënde të mëshirës dhe lutju Zotin duke thënë o zoti im mëshiroi dy prindet e mi o zoti im fali dy prindet e mi kësa ta u për shkak se ata u kujdesën për mua kur unë isha i vogël pra nëse ti don t'i ashpërblesh ja për indi sa ishe gjallë, kujdesu për ta. Dhe nëse kanë vdekur, lutju Allahu Gjellële Gjellalu, ti faljë ata të dy, ti mëshërojë ata të dy, gjithë mënduke për kujtuar, sa ta janë kujdesu për ty sa ishe i vogël, pra ti s'mundesh do t'ja shpërplesh, për indërve sidur mos në në stënde, pikrish në ato tre etapa që në përmenda në fillimin e hytpes por, të, hytpes, por të pakten, këti mundohu të bësh lutje dhe me leket pastaj, do të bëj lutje për ty, do të bëhesh një njeri i mbarë dhe së so fundi do të përjetosh atë që ke bërë të përjetojnë të tjerët. Nëse ke këzu, gëzuar kë prindet fëmijët e ty, fëmijët e tuaj, fëmijët e tuaj pra do të gëzojnë ti. Nëse janë lumturuar ata, do të lumturohesh edhe ti vetë me fëmijët tuaj. Përndryshe çfarë ke bërë, do ta bëj në këtë botë nëse ti nuk e penduar, a nëse njeriu pendohet, nëse njeriu kthehet, nëse njeriu e kupton mirë çështën e tij dhe të gjitha ato gabimet, të gjitha ato problemet, të gjitha ato të cilat ndoshta nga ignoranca, ndoshta edhe nga mendëmosia, ndoshta nga arroganca, ndoshta edhe nga jeta e ngushtë, ndoshta nga sikletet dhe problemet e jetës, ndoshta njerëzit nuk janë të gjithë njësoj, njëri nuk ka më shumë durim sa ç'i si një tjetër, e rëndësishme është që njeriu të thellohet, të kthehet, të pendohet për e ti lutet Allahu subhanahu wa taala për prindërit e tij, nëse nuk janë musliman ti udhëzoj ata, nëse janë musliman ti forcoj ata, e për, jo vetëm kaq, por duhet të dim se askush mos të mashtrohet duhet që thon se Prindi im nuk falet dhe un nuk e respektoj atë. Prindi im nuk është musliman dhe un nuk dua ta shikoj me sy atë. Allahu xhalle xjalaluhu na siel një shembull fare të bukur dhe të qartë në ajetën kuranore ku thotë wa inghahedak an tushlika bima leisa laka bi ilm, nëse që të dy prindët tuaj bëjnë të pamundrën që ti të kthehesh në mosbesim, që ti i bësh shok Allahu xhalle xjalaluhu akajnah mat mall, akaj për drejtësi më dhe a ka krim më të mavë se njëri u t'i bëj shok Allahut dhe të dalë për feje, thotë Zotin në Kuran edhe si kurata dy prim të tuaj të shtynë ty dhe të mundohet me qëfar të këtë mundëzi që ti t'aleshë rrubën Allahut gjellële gjellalu thotë, felatotir huma pasaj thotu osahib huma fitë të njama rrufa mos ju bind atyre dyve mirë për në qështet e dy njas atyre mundohu të shëshërohesh në mënyrën më të mirë Dhe të Allahu Gjelle Gjellalu, por në thotë një pjesëta jetit, mos ju bindë atyre, dhe mos bindë janë nuk bëhet më aroganzë dhe më dhe mësi, duke thënë ikë se ti e jo pesimtarë, ikë se ti e nënje mos i jo pesimtarë, nuk duhet të të gjohi më asifjallë, sepse ti nuk mërvesh ka feja, ti nuk e donë fenë, ti e sulbon fenë, ti kështu e ti e shtu, jo? ti duhet që ta kundërshtosh atë me mënyrën më të butë dhe duke qenë duke qenë tolerant sepse nëse nuk dëgjojnë herën e parë, ndoshta zemra i thyhet dhe herën e dytë do dëgjojë ti o njeri, a nëse tregosh arrogant dhe mendimall, duke mendu se joja je duke kënaq Allahun xhalle xjalalu, por kundrazi ke bër të kundërton se Allahu subhanahu wa taala në quran fot wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa, dhe në çështet e dynjasë mundohu të jetosh me ta me një shoqërim të mirë, pa nëse të urdhrojn per gjëra të kthiata të cilat i ka ndaluar Allahu xhallej xjalaluh njeriu në një formë të mirë të bude tolerante nuk i bindet prindërit duke i thënë o oh, babaj im o oh, naima kjo që po më urdhëron ma ka ndalu Allahu xhallej xjalaluh nuk mundem ta zbatoi më urdhro diçka tjetër dhe un më njëherë do ta zbatoi më njëherë do të praktikoj dhe fjalën tënde nuk do të ta bëj dysh vetëm e vetëm që zbatojm fundin e ajetit ku thot Allahu xhallej xjalaluh wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa edhe shoqë Ruhu sa jeni në të botë Në formën më të mirë Sepse nëse prindi nuk ullëzohet në përmetje Atëherë ti ke humbur prindin tëndë Ke humbur ullëzimin atë i prindi Ke humbur dhe vetë vetën tëndë Sepse nuk i pindur Allahu Gjallaj Gjellalu Në këto ajete për anore Shikonis pra sarën dësi I ka dhenë Allahu Subhame Huve Tala ta Që është e së prindit A muzval pra tani, të tani Letë kalëm të këfildimi Për të cilë ne për cilën e qëlem këtë hytbe që kujtohet një herë në vit, madje është pikërisht ky lloj festë simbolika për ta kujtuar prindit, për t'i bërë një dhuratë ose një pusqeshe, apo duke jetuar shumë larg ai prind, i thesh një telefonat dhe mendove se u gëzove kur ke mbajtur më pranë bashortën tënde, fëmijët tuaj dhe nesër pretendon se këta fëmijë do të mbajnë edhe ti, ndërkohë që ti je shkputur me prindin tënd, ashtu si kur je shkputur me prindin tënd, ashtu do të shkputen edhe fëmijët prej teje dhe kjo është një varg, është një zinxhir pasojash, të cilët njeriu për momentin nuk i kupton, por do të kuptoj kërë të përbathet me furtunat e jetës, do të kuptoj kërë për, për të përbathet me realitetin e jetës, dhe do të kuptoj fjallën arabet të urtë, të cilët thënë, kema të di nuk të danë, ate që bërë, ate të të bëjnë të njëri, nëse ti nuk pëndoshtë allahu, subhanë huve ta'ala, e ku nuk au li hadha, e së këfirullahi l'adhim, inna bu, hu hua l'gafuru rahim. الحمد لله وكفى وصلى الله على المصطفى وبعد Të nderuar besimtarë dhe besimtare, e çelem hyrtmen e kësaj xumaje pikëris sepse data sot shënon 8 mars, bëhet fjalë për festën e gruas apo festën e nënës, ku shumë prej njerëzve kujtohen për të kujtuar qofën me një dhuratë simbolike nënën e tyre, prindin e tyre një herë në vit, ndërkohë që nuk përmenda argumente nga selefët tanë të parë, nga tabeinat, nga Kur'ani, nga Sunniti be i Gabbehi tahlih salatu vesselam që prindin nuk kujtohet një herë në vit. I dhe as dhe po ashtu një herë në muaj dhe po ashtu një herë në javë madje asnjëherë në ditë po 5 herë në ditë nëse vërtet i duhet të të të, të meritosh Athe çka Allahu xhenne-jilaluk Gjell ka përgatitur në në në xhenet apo në të njëjtën kohë ti largohesh ndëshkimit dhe dënimit të Allahut subhanahu wa taala. Amso zval ne do shkojm deri aty sa tu përngjajn popujve të, të, të tjerë, të cilët nuk e dinë se ku jetojnë prindrit e tyje, e tyre, nuk bëhet fjalë për, për kujdesje, nuk bëhet fjalë për, fjal për respektë, madje shumë prej perëndimoreve nuk marrin pjesë në vobrrimin e prindërve të tyre, sepse ajoja është një yer të cilët i kanë darë ajo ka shkuar në paqen e vet në qetësinë e vet këta në qetësinë e vet dhe Amosovall kjo do thotë gjendja sociale e rregull a do thotë Amosovall kjo do thotë një Në jetë shoqërore e rregull, jo pashallaahun. Ky është një shkatërim, ky është një shturje nëse njeriu humbet familjen e vet, duke filluar nga atë që u ka shkak, që ti të jesh në këtë dynja, për prindin, sidomos nënën, pastaj për vetveten e di, pastaj për familjen që e rrethojnë, e kështu njeriu do të forcoj familjen e vet, do të forcoj atdheun dhe kombin e vet, sepse gjithmonë lidhshmëria një kombi me sinqeritet, kur ne i shërblemi njëri tjetrit, fillon pikërisht nga familja, nëse ne nuk duam prindin, mos vao ot kujtosh se un do të dua ty o njeri pashallaullahun sado që un të qesh sado të tërkohem i sinqert sado të tërkohem i qiltër dhe i pusqeshur dhe i qeshur me ty në të gjitha marrëdhënet tona dhe un nuk shkoj mirë me prindin tim dij se un nuk jam i sinqert më të vërtet un të dua dhe të rri afër për interesa të ndryshme un të rri afër për dëshira të ndryshme un të rri afër që të përfitoji prej teje diçka dhe ndoshta kalimi i kohës do ta vërtetojë këtë një njeri i mirë është i mirë me familjen ti. Një njëri besnik dhe i sinqert është me prindin e ti si fillim pas taj me njerëzit e tjerë. Në i hadith të sakë që e trasmeton imam Bukhari u dhe muslimit të dyata në sahihët e tyre nga ebu Hureira, nga Abdullah i bëna Amri i Bilasi, nga pejgamberi alihi salatu wasalam. Nga të ragon pejgamberi samallahu alihi wasalam, kur njëri u arrin të malkoj i prindin e ti, e pysin sahabët të që ditur. Fekejfe jelanur regjullu Ebe ebeuai ithu sahabet sika mundi që njeriu të mallkojë dy prindët e tij nuk e çonin kurrë në përmend sahabet e pejgamberit alaihi salatu vesselam që njeriu mund të shkojë deri aty sa të shajt ofendojë të, ofendoj, të vër dorë ndoshta kundër prindit e tij dhe ta mallkojë prindin e tij mirë po shikoni se çfarë mallkimi ka dashnë të tregoj pejgamberi alaihi salatu vesselam kur e pyetën sahabët për cilin mallkim bëbot fjalë Athehet fot peigambërin sallallahu alaihi wasallam Yesub kurrëjlu, abar rajuli fyesub abam, fyesub omeu, fyesub omeu. Nëse njeriu e shan babain atijtërit edhe ky ja kthen në të njëjtën monedh, edhe kur ja shan nënën e tij dhe ky edhe ky ja kthen me të njëjtën monedh, atëherë kjo mjafton për mallkim që ne kemi për prindërit tanë. Sa sharë dhe ofendime kemi sot në jetën tonë të përditshme kur njerëzit shahon nga njerëzit e familjes, shahon nga prindi i tij, shahon nga babai i tij, shahon nga në natë, shoj dhe me shaka dhe ne nuk e dim se jemi duke mallkuar në ato momente prindërit tan. Ne nuk e dim se po meritojmë mallkimin e Allahut xhalla xhelalu, se mikimi i shkuar deri në atë hendek kaq të rrezikshëm, aq dhe kaq të thellë dhe një, një kurth të shekanit, kur ne je, kur ne i kemi mallkuar prindërit tan dhe se keni kuptuar që i kemi mallkuar. Shikoni sa shumë i ka ngrejtur Islami dy prindet, mos e shaj prindin atë tjetri sepse në sajë nëse ta kthen në të njëjtën mënyrë atëhere t'i e se ti në këtë mënyrë ke malkuar për indri duaj ke malkuar nënë dhe babajnë tënë edhe ditë në gjukimit asë njëherë mostuaj unë nuk e dhia se qëfar reziku këkishte apo qëfar reziku në ka nose nëse unë Jo ofendoj njerëz të tjerë, nëse unë i shaj njerëz të tjerë. Atëherë mundohu o njeri, fitosh pënajsin Allahu subhanahu wa taala. Shikoni sa ngushtë e ka lidhur Allahu subhanahu wa taala çështën e prindit me rregullimin e të gjithë shoqërisë, me rregullimin e të gjithë njerëzve të tjerë dhe me rregullimin e një vendi apo një kombi ku njerëzit jetojnë dhe bashkëjetojnë me njëri-tjetrin por ndryshe nëse nuk do të jemi ashtu siç duhet me respekt dhe kujdes ndaj prindërve ndaj prindërve tanë të njëjë gjë të tërë zotash shikojmë nga fëmijët tanë e në të njëjtën një kohë nuk do të jemi besnik dhe të sinqert, por do të kemi interesa dhe gjëra të tjera të cilat na nxisin ne të shkojmë mirë joja për, për për momentin përkohësisht me të shumë prej njerëzve të tjerë dhe në të vërtetë nuk ka gjë tjetër vetëm se interesi dhe nëse e lidhur me interes për njëri, në vetë interesi do të ndaj, ndoshta edhe do, luftoj ty njerës, do të luftoj ti me njerëz, do të bëj të luftosh ti njerëz të tjerë dhe kënaqësia e vërtet është ajo që thot Pejgamberi alaihi salatu wa salam, kur një ditë erdhi një njeri dhe i mori leje Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dua të shkoj në xihad i thaa, dua të shkoj të bëj luftë për, luft për hir të Allahut, a më jep leje? I thot pegamberi alihi salatu vë selam, a i ke gjallë të ty prindët, po i thai kam gjallë të ty prindët e mi. Atër i thotë, i e dheb fa jahid fiema shko dhe bëj xihadin tek ata dy domethën nuk ka nevoj ushtria islame nuk ka nevoj vendi islam nuk ka nevoj muslimanat e tjer nuk ka nevoj islami per ty o njeri nese ti djoja dën te bësh nje lloj shërbimi dhe nuk din se si te shërbesh fillimisht me familjen tande me dy prindret tuaj ne nje transmetim tjetër Thot pejgamberi, këj njëri, thot erët e pejgamberi alihissalatu selam Dhe i thot ati që i lash dy prindë tuk e qarë Mi po unë du të shkojt, shkojt për i luft me hirtallahu gjelële gjelalu Atër i thot pejgamberi alihissalatu selam Irëgje, ilëjhima, fë adhik huma, kema ebkejta huma Shko dhe këtheju të kata dy, bëj i të qeshin, ashtu si këru i bërë të qajnë pra bëj të gëzohen, të lumturohen, ashtu sikur i bëra ata të hidhrohen dhe të qajnë. Shikoni sa ngushtë e ka lidhur pa pejgamberit alaihi salatu vesselam çështën e prindërve që vjen siç u thash pak më parë, menjëherë pas mëdhorimit dhe durimit, Allahu subhanahu wa taala e punë mëdhore të mëdhasë çështja e luftës për hir të Zotit apo rënë dëshmor për hir të Zotit, vjen pikërisht pas prindërve, bëj xihadin fillimisht me dy prindërit tuaj, mundohu të fitosh zemrat e tyre që të fitosh fitosh kënaisin Allahu subhanahu wa taala për ndryshe që është nuk është paq e thjesht sa mendojnë shumë njerëzve andaj edhe duan të dëgjojnë to hadithe profetike dhe ajete kur arorë dhe këshilla të këtij sheriat islam të kësaj feje të pasur në mënyrë që të fitojmë përfundimisht kënaisin Allahu subhanahu wa taala e lutim Allahun xhellal jlaluhu të na bëjë të mundur të shërbëjmë prindërve tanë qofshin gjallë apo të vdekur e lutim Allahun xhellal jlaluhu të na forcojë besimin ton të na forcojë punetona tana shtoj punte mira dhe t'fitojm krahasin e ti e fjalen e fundit jet la ilaha illa allah muhammedun rasulullah allahumma amin wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa akhiru dawana alhamdulillah rabbi alamin la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha Allah Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah